Dorash Shikues, Assalamu Alaikum dhe mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Ashtu si zakonisht, edhe sonte do të vazhdojmë të përgjigjemi pyetjeve tuaja që i keni dërguar përmes mesazheve apo adresës sonë elektronike pyetje@csvks.com. Për ta bërë këtë sonte në studio më ne do të jetë hoza ndërruar Alaudina Baazi, të cilët i dëshirojmë mirëseardhje. Qofsh se Assalamu Alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se jini kozë shikuesi parë pyet a bënd të aletzojmë dhikrën e mëngjesit nëse nuk e dim përmendësh, ndërsa dhikrë i mbrëmjes a bët pas i këndis apo pas akshamit. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjmajin, Allahun e larsur e ladrojmë i qojmë salavatet dhe selam e pejgamberit dhe ti Muhammedit sallallahu aleyhu a salam, familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe odozohen me ozimin e ti dhe erin e ditën e gjykimit. Në lidhje me lezimin apo thënje në lutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjës, themi që nëse besimtari nuk i din ato edhe i lezën dhe thënë nga libri ose qoftë edhe nga ndo një mjetë tjetër, nuk prishpun dhe nuk ka gj ë çofta nëse i din mirë po dëshiron të thotë mi mos mos ti ngatrohet se po e lën ndonjë lutje e kështu me radh, kështu që e përcjell atë duke pas dot thotë librin në dorë, nuk ka gjithë të keqen kërc, në këtë kët, për arsye se ë ajo nuk është brenda namazit, do thotë nuk është një adhyrim që ë kërkohet të mos lëvizë njeri e kështu me radh. Prandaj edhe nëse themi kushtimisht, muslimani është duke ecur, ose duke vozitur, ose duke bërë në një punë thjesht, dhe e thot dhe kri në atë form, do thot është e lejuar dhe nuk ka gjithkeqe në këtë. Kurse në lidhe me kohën se kur preferohet që këto lutje të bëhen, faktikës do thot, së përshërim, do thot shikuzve, ve themi se jënë disa lutje dhe disa, Dorote Beqameri sallallahu alaihi ve sellem i ka bër varg Demir do thot çdo ditë para lindjes së diellit ose para perëndimit të diellit do thot për çdo ditë ato lutje gjinden do thot në librin buroja e muslimanit prandaj mund t'i kthehen aty. Kurse kur e, preferohet të bëhen këtu, themi se koha e tyre e preferuar është në atë moment që muslimani e fal namazën e sabahut. I e e kanë lutjet e e pas namazit sabahut do thot bën me te spi e kanë të spidovën e kështu me radh dhe kur ti përfundon këto atëherë prefero do thot mi mi, mi lexu apo mi thon edhe këto lutje dhe koha e tyre është do thot prej këtij momenti deri para lindjes së diellit çoft edhe gjat lindjes së diellit, do thotë kjo është ajo koha më e preferuar. Mirpo nëse muslimani për një arsye ose tjetër nuk ka mundësi me me i bën këtë kohë, atëherë lejohet t'i bëj do thotë edhe edhe pas kësaj kohe, në kohën e namazit duhas e kështu me radhë. Gjithashtu edhe edhe ato të mbrëmjes, koha aty fillon pas faljes namazit e ikindis. Aty do thotë është koha kur fillon deri kryesisht do thotë pas namazit akşamit para ecis dhe në tërë këtë kohë kur ka mundësi mi thon këto lutje atëre është kohë e më do të thon e këtyre lutjeve dhe kur i thot, do t'i thotë do thotë nuk prish punë Por atënde se nuk ka mundësi mi thon do thot deri pas deri pas jacis ka lejo do thot mi thon edhe edhe pas jacis për arsye se këto do thot dua që ndërlidhen me të do thot me natën e përgjositë kështu që edhe nëse i bën do thot më vonë nuk prish punë varsish për mundësive dhe rrethana zoti i dhe më smir një shikues na shkruan nga Zvicra ai thot se punon atje ndërsa e, brenga atij është se paraq çoj fiton nga pabesimtarët a janë hallall dhe aguzanti përdor ato Neve duhet të kemi... Konkretisht par... ka ju po, e hodot. Po, e, duhet të kemi parasysh se muslimani e ka të lejuar në gjithë formë, do të thotë bëj trekti, të gjaretë, si themi ne, me të gjithë njërzit, pavarësisht a jënë besimtar apo jo besimtar, e, për deri sa do të thotë trektia është brenda kërështë, kritereve kritereve të parapara para, ajo është, do thotë sinqeriteti, kuptimi apo do thotë transparenca në atë që shitet dhe blehet, pavarësisht me kë do thotë bëhet shkëmbimi tregtar, a është ai besimtar apo jo besimtar, apo është prej pasuesëve të librit Krishtër Yahudi apo edhe është do thotë prej prej idhujtarve, pavarësisht do thotë kush janë ata, lejohet me ba, me bë aftë tregti dhe në kët nuk ka gjë të keqe kurse ajo se ka mundësi po themi kushtimisht ndoshta pasuria e tyre me të cilën ata e mblen mallin apo kufitin prej tyre mundet mos më qenë tërsisht e, e ju jo e do thotë ju jo e afë të fituar nga ata do thot në mënyrën e lejuar, themi kjo nuk prish punë për arsye se përderisa ti e fiton do thot në në mënyrën legjitime, ajo për ty është haram kurse për ty do thot është e lejuar për shkak se ti e ke fituar do thot me me me djersë dhe me mundin që e, e ke e ke dhënë do thot me me tregti. Përveç se nëse je shumë i bindur që ndoshta ndonjë mall që ata e kanë e kanë në shitje është mall qëresisht do thot i vjedhur apo i fituar në në mënyrë të tërsishme në e, me me harame e kështu me radh atëra në këtë rast do thot ti refuzon ta blesh atmall për për atë shkak do thot më i largu do thot ndihmës së tyre do thot në këto në këto punte ndaluar atë qoftë edhe në mënyrë të tërthart. Prandajse do thot tregtia e hapur me ta është e lejuar dhe kët kemi mbështetje edhe vet praktike në Muhammed sallallahu alaihi wasem i cili ka bërë shkëmbime tregtare edhe me yahudi edhe me kryshterë dhe thëtë gjatë kohës e ti, kur ka qenë në meke dhe në Medine, zote edhe më smiri. Kalojmë të kënjë pyetje tjetër, nëse nuk mund të falesh në këmbë dhe falesh ullur në karige, a duhet të vendosim dhe një gjë për para, si dhe a duhet vendosur se gjade? Filimisht duhet me pas parasysh se muslimani i cili dëshëron, dhe thët, i lejo të falet ullur, në namazet farze e kam fjallën, atëherë kur për të është e pa mundur q ose eh, mundet me qendru në këmbë, mirë po mund shkak të shkaktoj kjo do të thotë dëm në vështërsimin e smundjes apo në në, në zgjatjen e smundjes, smundjes për shkak të thotë të këtij mundimi. Prandaj në këtë rrethana aty i lejohet të, të falet ulur, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, falu në këmbë, por nëse nuk ka mundësi atëra falë ulur, nëse nuk ka mundësi edhe ulur, atëra falu do të thotë i shtrirë ë eh, eh, në krah. Dhe nga ky hadith kuptojm se kjo lejohet. Kurse në namazin nafile i lejohet muslimanit edhe të falet ulur. Do thotë nuk është obligative gjithmonë të jetë të qëndrojnë në këmbë, por se siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpërblimi i këtyre namazeve nafile të cilat i bën ai ulur, shpërblimi i tyre është i përgjysmuar për shkak të thotë të mos kompletimit të mënyrës së faljes ashtu siç duhet eh kurse ajo nëse ulemi në karrige për shembull dhe dëshirojmë fal a lejohet me me, me me vendos do thotë qoftë një në ndonjë ndonjë jastëk apo ndonjë tavolin apo diçka që kur të bëjmë rukun dhe sejdhëm me vendos do thotë ballin aty themi se kjo e, edhe pse praktikohet ndoshta nga disa njerëz Po saqishme të vjetër që falën në për shtëpitë e tjera, para mendojnë se është më e drejtë kjo për shkak se faktikisht njeriu vendos dikund, do thotë ballin, edhe prekën, do thotë huna dhe edhe balli do thotë në, në diçka, mendojnë se kjo është më mirë se sa do thotë të, të mos vendos kurrë dhe të krijt veprimi se sjës dhe rukus të jetë posaçisht i sjës dhe të jetë vetëm për ulje, e, jo do thotë prekja e ballit dhe hundës në diçka ë e saktë apo se nuk lejohet. Për arsyes se kemi hadithe të drejtëpërdrehta nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, të cilën e shehën Bejhakiu dhe të tjerët, se në një rast pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem shkon në një vizitë tek një ismur dhe e sheh atë duke falur dhe kishte vendosur një yastak përpara dhe aty do thotë e bën te sejdën. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem duke qen ai duke u falur e, atë, e, e e largon dhe i thot se falu në ulur, por nëse nuk ke mundësi me pa sejsën tok, atëherë mos vendos diçka që ta çojsh nalt sejsën, por të mjafton ty që ta bësh do thot sejsën në formë pak më për ulur se sa do thot rukun dhe kështu ta dallosh do thot rukun nga sejsa dhe edhe nëse nuk të prek të thot balli dhe hunda në në diku diçka do thot te fort nuk prish fundu. Ja, pra, ja stan vetëm për kulja. Jo mjafton, po kështu duhet të veprohet, e jo do të thotë që të vendosim diçka dhe ta ngrisim do të thotë së sjden më lart. ë duke pretendu se kështu po prekum të iqka, pra rëzuse kjo në formë të drejt për drejt, ka ndalu për e nga merës asëllë në mënyrën e faljes në këtë formë, zotit mështu. Një shikuese në shkruan dhe thot jam kurozuar para një viti në mënyrë civile me një djalë, mirë po jo të hozha. Ka menduar se kjo mjafton derisa të shkoj në shtëpin e burit i cili jeton një ashtetit. Dhe atjeta bëjmë ceremonim pastaj në gjami të një kam dyshime se është të lejueshme të qëndrojnë vetëm në aspekt si bure grua. E, themi se neve duhet me editë se e, në islam akti i kurorës, do thotë akti i martesis, është do thotë një ceremoni e cila ka në vetë vete disa, disa veprime, e, disa për e tyre në obligative, disa dhe jenë do thot, kusht, Të, që çet vërteton për për meqen do thot një martesë valide. Ë prai tyre është do thot e prenzanca do thot e përgjesisit të vajzës, pastaj do thot prenzanca e dëshmitarëve. Pastaj ajo e, shprehja e cil, me cilën do thot kërkon do thot burri martesë dhe apo pranën gruaja që tjetë, do thotë, grua e filan bashkëshortit dhe ai propozim, do thotë, miratohet, pastaj caktimi i mehrit dhoratës martesës për gruan e kështu më radhë, dhe këto veprime duhet të parashihën gjatë ceremoni së, së martesës në përgjësit. Pra ndaj unë duke mos u futur largë, do thotë, asaj se qëfar ka ndodhë dhe pasi qeni në këtë filimë, dhe po ndodhë dhe thot që ai burit të vi nga njëherë dhe thot në Kosovë dhe të shiheni, me e sikur të është që të bëni dhe thot edhe, edhe aktin e kuririzimi dhe thot tendo një hoqë, dhe kjo mund të bëhet shumë shpejt dhe nuk, nuk është do një ceremoni që kërkan dhe thot një kohë të gjatë, Kështu që tieni do thotë më më më të sigurt do thotë në këtë vetë ta çënin vend do thotë kët akt të kurorëzimit pavarësisht asaj se çfarë keni bërë do thotë në në në sipas do thotë martesës që keni bërë do thotë në atje do thotë martesës civile to, që kanë bërë po do. po fesa tradicionale tek në shqiptarët llogaritet si inicial po kurorësim ka disa do të thotë që e pretendojnë këtë si se sikurse fejesa e cila bëhet tek ne në formën dhe mënyrën do thotë si bëhet miratimi dhe aprovimi i asaj do thotë kërkesës së mashkullit megjithatë un për vete kam shumë rezerva në këtë për shkak se e, ajo akti i fejesës si bëhet te ne është as e përgjeshme saqë nuk nënkuptohet edhe me tradita, edhe do thot nga nga aspekti do thot sheriahtik nuk kuptohet çfarë është martesë. Për arsye se edhe ana e burrit, po edhe ana e vajzës kuptonin se ata faktikisht do thot e kanë bërë një lloj pëlqimit të ndërsjell për tu martuar dhe se martesa do të vijë në të ardhmen. Dhe përde sa situata është në këtë gjendje atëherë për të për të qënd do thot më të sigurt për arsyesë e martesës nuk është do thot vetëm një akt ose diçka e shënt dhe duhet bëhet do thot në formën dhe mënyrën sa so më transparente transparente dhe sa so më qartë themi se e drejta është që kësaj pastaj do thot fejes pas fejes të pasoi edhe akti kurrëzimit dhe mos të mjaftohemi me me fejes për arsye se fejesa megjithatë do thot është diçka e cila nuk nuk, nuk kupton në formë të përgjithshme martesën e cila si e cila është e parapar në jurispondencën e Islamit Zoti i ti më i mirë një pyetje tjetër thot a pranohet namazi lutjet dhe adhurimet e tjera nëse nuk e kemi të vendosur bulesën kjo kjo çon më brengoz vazhdimisht shkruani shi kurs e... Unë mendoj që në pasi po përmenën se kjo qenë ka një situatë brengosëse për këtë vajzë, atërë është një shenjë e mirë që ndoshta e, i themë, do thotë, kësa i vajze, që të shikoni, do thotë, në të ardhmen, edhe mos të vëndoni, do thotë, që është jenë embulesës, për arzuje se nuk është një akt ashtu si që pretendojnë disa vajze, çfarë faktike që nuk e njeh në islamin se është diçka që nuk ka me traditën islame e kështu me radhë do thotë nuk ka të bëjë me me parimet islame e kështu me radhë themi se vërtet mbulesa është një obligim fetar për për vajzën e cila arrin moshën e pjekuris, prandaj un e nxis dhe inkurajoj do thot kët vajz apo grua që mos ta vonoj do thot çështjen e vënies së mbulesës dhe të mundohet do thot sa më shpejt të aplikoj kët për arsye se vërtet është do thot një obligim fetar e për neglizhimin e të së cilës do thotë vërtet ë pasën do thotë edhe ndëshkimin nga Allahu i Madhreshëm edhe edhe do thotë hidhrimi i i ti do thotë ndaj atyre ë grave apo vajzave të cilës do thotë thot, e shpërfilin do thotë kat urdhër. ë kurse në lidhje me atë praktikën tjetër do thotë faljen e namazeve këtu me radha pranohen apo nuk pranohen, themi se muslimani në fund të prerë asë një adhurim të sën e kry nuk ka mundësi dhe thotë të, të jetë i sigurë që ajo vepër është e pranuar të kë Allahu Gjalla Valla, respektivisht është refuzu. Pra arësuje se adhurimet në përgjësi e, ndërlidhen shumë fort me qështjen e qëlimit, njetit të besimtarit e, dhe vazhdimisht dhe thotë kjo qëlim duhet të ripër tërihet dhe dhe është një qështje që... që e, njeriu ndoshta në vetveten e tij mund të pretendojë se e ka të pastër, por kur të shëshitet mirë atëherë nuk kupton se qëllimi i tij do thot për atë veprim apo atë adhirim nuk ka qenë si duhet. Prandaj ajo që i mbetet muslimanit është vazhdimisht të shpresoj tek Allahu xhëlallahu tij se veprat të cilat vepra i ka bër, ti ke të bër vetëm për hir të Allahut të Madhërisht dhe ta pastroj këtë njet dhe vazhdimisht ta lut Allahun e Madhërisht që që të, të bëj atë prej atyre muslimanve apo muslimaneve që u apranon vejprat e tyre pavarësish dhe të të të të se qëfar neglijen që mundët me pas të të të të të në praktikën e vet a i besimtarë, zot e i dimës midi. Po, mbulesa, a duhet të vendosët vetëm me dhije se është farz apo duhet pasur dhije dhe më të avancuar, më të holësishme për të? E, tash, nuk, nuk e kam shumë qartë, aje qëfar ju, dhe të të, të po pytni, por aje që farë unë do të të mendoj në këtë në këtë kët rast themë se nëse muslimani është i sinqert dhe e ka parasysh urdrin e Allahu dhe madrishëm atër nuk duhet shumë do të të hullumtojnë atër apo të më dyshet për arsye se e, vërtet e, besimtarët e, të cilët janë lavdru të kë Allahu Gjellavala është janë ata të cilët kur kanë dëgjundë një urdhër të pejgamberit sallatë urdhër të Allahut të Madhënisëm apo të Pejgamberit xalavrimi dhe paqja qofshin mbi të ose kanë dëgjuar ndonjë ndalesë e cila ka zbrit të thotë në Kur'anin famullator, atëherë nga ajo janë largu të thotë në form të më njëherëshme dhe nuk janë nuk kanë tentuar madje edhe në në citate sheriatike apo në ajete koranore vremse njerëzve të cilët janë qortu kanë qenë ata të cilët kur u kanë ardh obligimet apo dispozita sheriatike janë mundu do thot, të thotë të gjejnë arsye time për të ikur asaj dhe kjo është diçka të thotë që qortohohet në Kur'anin famullator Zoti i mësimin në hapje të radhës sot i nderuar Hoxh kam njoftetsem se mund ta lidhur me punën që bëj tani 3 vite e zyjsme me patundshmërit. Jam agjent ndërmjetësues për qiradhënie dhe shitblerje të pronave. Mënyra e fitimit është 50 deri në 100% në qiradhënie kurse në shitblerje është 2% në të shumës së shitjes. Lloji marrëveshjeve është me negociatave me me dy palëve si dhe me kapare në rast të kthyera dhe të pakthyera për ecjën e më të tjeshme deri në përfundim të të gjitha procedurave. E, kjo për qëfar pjyt të thot kjo shikus apo shikuese, është të thot një veprimtari e cila është e njohur tani, dhe thënë, në kohën bashkohore, por gjithashtu ka qenë e njohur edhe në kohërat e më hershme, dhe djetartë e jurisprudinës islamë e kanë trajtu këtë problematikë dhe kjo ka të bëjmë me, me qështjen që quhat në, në terminologjin e shëriatit e semsara, që nëse përkthejmë në Shqipë është do thotë agenti trektarë ose personi i cili ndërmjëtësën në mes të palve në një shqit blerje apo në një transakcion pavarësi se qëfar është aj transakcion. Eta është në këtë ndërmjëtësim që e bën aj, ka një përcindje të përfitim Dhe e, shumica e ulemave e, në të, të gjitha me dhehebeve janë të mendimit që kjo është elejuar nëse është e qartë të thotë përqindja fitimit, e fitimit, qoftë nga të dy palet, qoftë edhe nga njëra pal. Pra rështë e ka mundësi të thotë këndër mjëtë sus të fitoj të thotë nga njëra pal, kurse nga pala tjetër të mos fitoj, po ka mundësi të fitoj nga të dy palet dhe nëse këndër, Ky fit, fitim do thot është i qartë në kuptimin se fiton e, me një limit të prerë. A terekyo nuk ka dyshim se është e lejuar dhe vërtetohet se ka shumë praktik edhe në kohën e sahabëve që tregohet se në kohën e Abdullah ibn Abbas i ka thonë se nëse një një njerëj i thot tjetrit shitë këtë mall me kaç shiteti sa të duash, por mu të më japësh kaç, është e lejuar që do thotë ë nëse një mall do thotë shitet në një çmim që dëshiron do thotë shit si më e marr dhe ja e autorizon dikon që tashet atmall dhe ai fiton një një shu, do thot e shet më shtrejt dhe fiton do thot at dallimin në kët do thot nuk ka gjithëkëse dhe e ka lejuem ose mënyra tjetër do thot e ndërmjetësimit ashtu siç po përmendet në kët në kët pyetje është e lejuar me pajtim do thot të shumicës e ulemave nëse është e qartë do thot çmimi i fitimit do thot sikurse në kët rast do thot uh, përçindia ë po. uh, mirë po nëse nuk është e qartë faktikisht shqitë si nuk e, ka, nuk e ka, nuk është në dijem se sa mund është i me fitu, atër në këtë disa prej ulemave kanë pasur rezerva, për shkak të mundësisët në dodhje se ndonjë i keq kuptimit e kështu më radhë, me gjitha te themi se nëse ka transparentës të plotë, edhe nuk ka tendensë për manipulim, apo mashtrim, apo të radhi, por njëri u, dhe thot, identifikot shumë qartë si agent rektar dhe shumë qartë, dhe thot, jepë, dhe thot, u bën me dije palve se në këtë ndërmjëcim a i ka fitim, edhe nëse nuk dhjetë shumë qartë, dhe thot, sa është fitimi i ti, edhe në këtë rastë, dhe thot, dhe thot, nuk ka gjithë keqe që të po, fitoj. Po ka parja fitoj. Kaparja, në jërës përdinës islame ka, dhe themi se <coughs> panimi është e lejuar është e lejuar megjithse disa ulema kanë rezerva se a ka të drejtë ta mbajë do thotë shit si kaparë nëse pendohet do thotë blerësi kopri ulemave thon se ai, ai, ai kthehet, a, a, ajo ai mall duhet të kthehet ajo kaparë duhet të kthehet nuk duhet të mbahet por e drejta ose është e lejuar për shkak se ashtu thot në në në një transparencë të plot dhe shitsi e e bllokon do thot një mall për mos me shit për shkak të thot të atij kërkese, asaj kërkese që e bën do thot e, blersi dhe nëse ai heq dorë ka mundësi të thot ai mall do thot të zvoglodh vlera apo mos gjej blers tjetër, prandaj edhe i lejohet do thot ta ndal ka parën. Por nëse për ndonjë arsye tjetër dëshirojnë të kthy, atëherë kjo është më mirë për të. Por siparem do thotë e ka të lejuam marrjen e ka parasë nëse ba do thotë brenda kritereve edhe konditave të parapara në jurisprudencën islame. Zoti e di më o, së miri. Ose para se të vazhdojmë me pyetjet tjera, fillimisht do të bëjmë një shkëputje të tashkutor. Shikojmë stonë ru... shikojmë stonë ruar shonë rani më ne. Kthehemi pas pak. Të ndërruar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë. Hoz Aleiot, blerja e banesës me kredi. Kjo problematikë në komunë bashkëore mjaft të thotë ka nxitur debat edhe në mesin e fukahave bashkëkor, dhe është një një fetva e njohur tek nga disa njerëz apo çalqe që e promovojnëse në komunë bashkëore, sikurse janë bërë rrethanat që muslimanët që nuk kanë do të thotë nuk posedojnë do të thotë shtëpi, u lejohet atyre të futen do të thotë në kredi kamatare për të për të proncuar apo për të bler shtëpi të qoftë do thotë posaçish do thotë në në botën perëndimore kur ata jetojnë qirad në qiratë edhe në Ballavacion me vështërsësinë e vlerës së shtëpive do thotë me, me para me para kesh. Dhe ky mendim do thotë promovohet të por fatkesish disa njerëz prej besimtarëve edhe e keq përdorën, e kanë zgjeruar do thotë këtë çështje edhe në në në çështje tjera dhe si rezultat i kësaj fetvare ka shumë njerëz që janë futur në në kredi, jo vetëm për shtëpi edhe për për për gjëra tjera të qoftë thotë për biznese e kështu me radhë. ë kurse ne themin se e saktë është që në parim muslimani ndalohet dhe thotë të futet, apo të merë hoa dhe thotë me, me, me kamat, pa varsisht që farë është arsyeja, qoftë dhe thotë për shtepi, qoftë për biznes, qoftë dhe thotë për ndonje arsye tjetër, dhe kjo në parim është e, leju, e ndaluar, ashtu që si që ka thonë pejga Allahu Gjallallahu në Koranin famlar në disa vende, se vërtej dhe thotë kamata është dhe thotë prej veprimeve të shejtanit dhe ajete cilat të të regojnë se personë i cili e bënë këtë veprim vetëm se i ka shpal luft Allah dhe madhërishëm, për mos më zgjatë me shumë themi se shumë qartë kuptohet se njën nga mëkatet e mëdha që mundët dhe thotë me babes imtare është dhe thotë futja në kamatë. Pra në kamat. daj themi se nuk është e drejtë që të nëzirën fetfatës që të legalizojnë dhe thotë kamaten në formë të përgjyshme apo të të bëjë një lloj kriteri shumë të përgjithshëm që pastaj njerëzit uh, muslimanët uh, qoftë nga Epshi, qoftë nga Mosdia, edhe interesat e ndryshme ta keqë përdoren ato fetfave ta ta shfrytëzojnë për interesat e tyre dhe për për epshet e tyre në përgjithësi. Dhe themi se në parim kjo fetva nuk është e drejtë dhe e drejta është që të themi se kamata është ndaluar në të gjitha format kurse ajo se a mund tjetë elejua ndo një rast themi se kjo është njëjtë si kurse gjdo haram tjetër, si kurse gjdo ndales tjetër e cilla uh, mund të ketë preashtime si kurse personi i cili e themi kushtimisht e ka të ndaluar ta hajë ushqimin e drejt, i lejohet ta hajë atë ushqim kur është në një situatë të, të uris dhe nuk ka ndonjë ndonjë alternativë tjetër, atëri i lejohet ta hajë në atmosa mund ta mbajë veten do të thotë të gjallë dhe në këtë formë edhe për kamatën themi se mund të ketë ndonjë rast që i lejohet besimtarit, mirë po këto raste duhet të më jenë shumë specifike dhe të studiuar mirë dhe fetfata për këto raste duhet jenë, thot, fetfat, thot, të jenë do thot fetfata do thot të caktuara individuale e ju jo, fetfata do të përgjithshme, të cilat mund të ke, ke përdorin do thot masa e gjëra ashtu siç ka ndodhur fatkesisht me me fetfan e cil të cilën e kanë xhir do thot një institucion do thot në në në perëndim posaçërisht e cila siç thash pak merret është keq përdor dhe është është keq fryzu dhe fat fatkesish un me ato njohuri dhe tash me këto studime të cilat i kam i kam bër në në fushën e transaksioneve bashkëore e shoh se edhe kjo ka ndiku edhe ta ngulfat edhe alternativën islamet të të bankimit të, në shoqërinë muslimane apo në në dhënien e modelit islam edhe botës perëndimore se si do të duhej njerëzit thot të thotë të të shkëmbejnë apo të bëjnë do thotë tregti duke prijashtuar do thotë kamatën në transaksionet e tyre. Po blerja me këste për shembull në rast të blerjes së banes është e njohur se fillimisht blerësit paguajnë 30 apo 50% të shumës së përgjithshme dhe pastaj edhe me disa këste shtesë e lan atë shumë. Në parim blerja me këste nëse nuk është me ndërmjetësim të bankës është do thotë në formë direkte në mes të shitësit edhe në mes të blerësit dhe dhe shitsi në vend që ti merr ato para kesh e i merr do thot në form do thot te kësteve dan këtë më form do të thotë bëhet marrveshje, atë nuk ka gjë të keqe, por shumica e shitjeve ë që bëhen do thotë te banesova që bëhen sot do thotë në në në perëndim, po edhe tek ne nuk ndodë do thotë kjo shitjeve me këstën e mes të shitësit dhe blerësit, por në këto shitje blerje ndërmjetse banka, e cila i gjën do thotë blerësit shumën e, në cash dhe ja dorëzon do thotë atë shumë shitësit pastaj blerësi i blerë si mbetet borx bankës që atë borx ti a kthej do thotë në këste ë shumën e dhën do thotë nga banka po të njëjtin kohë duke paguar edhe edhe pjesën kamatare që që ia ja ka mundsuar banka ë si si mundsi do thotë që ia ja ka dhën banka që ta bëj atë pagesë pagesë do thotë në në këste do thotë me me me vonesë dhe këtë kët, kët pro, për kët prolongim do thotë fiton banka edhe përqindje kamatare dhe kjo është ndaluar dhe kjo është ajo çfarë ka nuk do të duhet besimtarit të të të bëj do thotë kët dëlia për shkak thot, të thotë ndërmjetësimit të bankës dhe përqindjes kamatare që parashihet në këto shitje dëlia në përgjithësi zoti i mëshmirë pyetja radhës thotë ka 15 muaj që i fali pesë kohë namaz por punoj me një firmë që kujdeset për të somurët në të cilën më bie ti pastroj meshkujt ples a kam haram duke ditur se jam në katër fëmijëve dhe me këtë pagë e mbaj familjen un fillimisht e përgëzoj kët grua do thot për kët fillim do thot të mbar do thot në në kët përkushtimin të kryusi i saj, Allah i plëtëfuqishëm dhe në përkushtimin që ka fillu, do thot me të regunë në faljen e namazëve, 5 kohëve të namazit e kështu me radhë, kurse në lidhje me punën, themi se në parim nuk është që, e drejtë që femrat për kujdeset për meshkoj dhe anasjeltas. Dhe do duhe që institucionet relevante cilat e, kanë, do thot, këtë përkushtimin, kët fushë do thotë interesimin institucione shënd, shëndetësore duhet bëjnë do thotë klasifikimin që burrat e intereson apo kujdesen për për burra dhe gratë e intereson për gratë dhe jo e kundërta dhe kjo për shumë arsye ndërtohet mës pas arësia fetare po gjithashtu edhe arsyeja e e, e lirish mund ta ketë thotë edhe i smuri edhe edhe pacienti edhe vetë thotë ky i cili kujdeset do thotë për këta për këta njerëz prandaj nuk është e drejtë kjo që aplikohet edhe unë e, un e kisha preferu dhe kisha nxit thotë këtë për këtë groa që insistojnë në atë institucion të së në punoj ta ndryshojë do thotë këtë mentalitet dhe mendoj që me një koordinim dhe me një paraqitje të logjike do thotë të kësaj alternative mendoj që ka mundësi do thotë të ndikojë dhe të përmirësojë edhe kohëve të tjera do thotë çet ndahen do thotë që meshkujt të, meshkuj të, të kujdesën për pacientat meshkuj dhe femrat të kujdesen për pacientat femra zotë të mësimit. Një shikuese tjetër na shkruan jam një grua re dhe kam dëgurë duke folur me një djalë por jam penduar shumë dhe kam filluar të fal namazin. Zotë të pendohem tek Allahu i madhruar për veprën e bër. Ju lutem një këshill çfarë duhet të bëj më shumë që të më falet kjo vepër. Nëse ju do të thot keni bër kët këtë veprim dhe ndini vetën, dhe thot, ndini vetë vetën e juaj keshardje për këtë pun, atëherë, kjo është, dhe thot, një shenjë, se ajo, aj, aj pendim, dhe thot, është pranuar tek Allahu Gjelala, pra ndaj unë ju kësha kshilu që të mundohën e që në të ardhën, mos di riktheh në këtë gabimi apo gabime të kësaj natyre, po t'jeni më e përgjithshme dhe të mundohuni do thot vazhdimisht të të, të interesoni dhe të shqetësoheni prate ç'është hyr për juve dhe ç'është në dobi do thot për për fin e juaj dhe edhe për ardhmërinë tuaj, se sa do thot shqetëson me këto çyty dhe me këto veprime, të cilat ju shqetëson juve, po dhe edhe shqetëson edhe njerëzit të cilët i keni afër juve, zot e tëmë s'mirë motrës të abdesit me prekjen e ndonjë femre, qoftë ajo e familjes si nëna, motra apo gruaja, duke pasur parasysh mendimin e dietarëve si Shafiu apo Imam Aliku. Kjo problematikë është një problematikë shumë e vjetër dhe dietarët e fikut të të gjitha mëdhëveve e kanë trajtuar do thotë në në shumë mirë do thotë në të gjitha librat e fikut dhe konkluza e tyre asaj pasi që kërkohet do thotë edhe mendimi i Tjera, se, e me dhëhepëve tjera themin se konkluza të kësaj është se në këtë çështje kryesisht fukuhahat e me dhëhepëve kanë 3 thënja. Thënja e parë është se posaçërisht i dietarëve të medhëbit Shafi se prekja e femrës pavarësisht a është e afërmë apo e huaj në në të gjitha format shkakton prishjen e abdesit dhe kjo du, personi i cili i ndoll kjo qoft me qëllim apo pa qëllim duhet uh, patjetër ta ta përsërisë të thotë abdesin pra për arsyesë e llogarit të përgjrave që e ka prishur abdesin dhe këtë mendim ata e mbështesen në një ajet koranor në surën An-Nisa ku Allahu xhalla wala kurful do thot për gjërat për të cilat duhet besimtari të marr abdes dhe gusl respektivisht do thot teyum thot aulamastumun nisa që nëse përkthejmë në shqip thot nëse i prekë një gratë që do thot mërë një tejmumë do thot e zavendësoni do thot në vend të abdesit me marë tejmumin dhe nga kjo nga kytë citat kanë konkludu se prekja e femrës e prish abdesin dhe muslimani pa tjetër duhet të, të marë abdes nëse nëse indodhë kjo. Dhe kjo është mendimi i njërë do thot në medhebin shafi, kurse medhebi i malikive dhe i hambelive është se Ata thonë që nëse prekja ndodh me epsh, atëherë prishet abdesin. Mirë po nëse prekja ndodh pa qëllim dhe pa epsh, atëherë në këtë rast thonë dhëtë që nuk e prish abdesin. Dhe mendimi i tërejt është mendimi i djetarëve Hanefi, të cilë thonë se prekja e femrës, pavarësisht me epsh apo pa epsh, nuk e prish abdesin dhe këtë mendim e mbështesin në një numër të hadithëve të pegamberi sallallahu aleyhu sallam, të silat janë të sakta, si kurse hadithi të silën për cilë ajqeja radiallat al-Anha, grueja pegamberi të lavdrimi dhe pasha qoshin bë të, e cila thot se kur e, fale i pegamberi sallallahu aleyhu sallam namazin e natës vonë, zakonisht dhe dhoma e Aisha's ka qenë e vogël dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur falej ka kiblea nuk kishte mundësi që në të njëjtin kohë edhe Aisha të shtri këmbët edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të biejë në sejdë për shkak të thotë të dhoma ka qenë e vogël atëherë thotë un kur ngriitej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz do thon namazin nafile me fal i shtria këmbët dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte më shkon sejdë më prekte me dorë në këmbë dhe un i i tërhiqja këmbët dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkonte në sejdë dhe Ky përshkrim në mënyrë shumë të qartë tregon se prekja nuk e prish abdesin për shkak se pejgamberi sa selam e prekte Aishën, do thot në këmbë dhe vazhdonte namazin. Pastaj kemi hadithin që pejgamberi sa selam Aishaja gjithashtu tregon hadith sakt që e shënon një numër të koleksionuesve të haditheve, në të cilën i dërguar Aishaja tregon se pejgamberi sa selam para se të dilte për ta falur namazin e puth të gruan e ti, pasta i do thotë dillte edhe e falte namazin, që do thotë që nuk e, e përsëris të abdesin. Dhe nga kjo praktik nuk kupton se nuk prekja e femrës, qofte dhe me epsh, nuk e prish abdesin dhe kjo nuk konsiderur pejgjërave që e prishnë abdesin. Dhe, Prandaj edhe mendimi më me i qartë dhe më i sigurt dhe më i mbështetur në citate sheriaatike është do thot mendimi i dietarëve hanefi, të cilët thonë se prekja në asnjë formë nuk e prish abdesin dhe përgjigjja ndaj hadithit ndaj ajetit me cilën kanë argumentuar dietarët e mëdhëve të shafi është se la mes tu mund nisa e cila ka ardhë është ose i kini prekur fëm, e, grat e juaja që duhet marë gusëll apo tejmëm, është për qëllim në rast të mardhanjeve, intime, e ju jo do të thotë drejt për drejt prekja, për arsuje se le mestum në gjuën arabe, mund të vi edhe në kuptimin e mardhanjëve intime, e jo në form të përgjeshme vetëm prekja, ashtu si që e kanë komentu, dhe thot, këta djetarë, për arësuj se vetë Abdullaj Bena Basi në komentimin e këti, a jeti ka thonë se këtu është përqëllim, dhe thot, mardhanjët intime, e jo dhe thot prekja. Zotë e dhe mësëmirë. Hosë për fond, si bëhet njete, kërë japim sadaka për të vdekurin. Sadakaja për të vdekurin nuk ka ndonjë shprehje të saktuar me cilën do thotë do duhej muslimani ta thotë për të për t'u dedikuar do thotë atë vepër të të vdekurve. Ëm iaftushme është që ai ta ketë do thotë qëllimin në zemër të qartë po e them shumë shumë thjesht do thot në formë do thotë shembulli tipik nëse njëriu për shembull është duke kaluar në një rrugë dhe i bën e kërkon dikush do thotë lëmuş dhe ky i nxjerr do thotë nga nga xhepi i i tij 2 euro dhe në në zamranin e tij thotë do thotë e bën një jetë se këto 2 euro pidhha për për shpirtin e babës s'tem dhe ashtu do thotë ja dorëzon pa e shqiptuar me gojë dhe pa i thënë atij, kjo është e mjaftueshme dhe nuk ka nevojë të thonë ndonjë veprim shtesë për ta vërtetuar do thot të thotë këtë qëllim të këtij besimtari, Zoti i tij më i miri. Ju falenderoj që sonte ishit me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikos të më dëruar, kjo i shtetëra se kemi përgaditur për emision në sëntëm. Ju vazhdoni të nashkruani dhe t'i dërgoni pyetje tuaja për mes mesajeve apo adresu sone elektronike pyetje e csejviskse.com. Dërnë javë në ashme, esramu aleikum dhe mirë në beqi.